Velkommen til podcasten Fremtidsfabrikken. Mit navn er Lars Horsbøl. Jeg sidder på Resides hovedkontor. Podcastmarker maker Eske Geop sidder direkte fra The Great America, og han har en lille speciel mand med i studiet. Det digitale studie her i dag, det kommer vi til lige om lidt. Podcasten dækker teknologier, tendenser og udfordringer i startupmiljøet gennem øjnene af iværksættere, investorer og teknologiske eksperter jeg og jeg, jeg i iværksætter, og hvis I gerne vil have et arbejde, så skal I bare ansøge hos os. Faktisk ja. mere, hvis, hvis I har et arbejde i forvejen, så vil vi faktisk meget hellere have jer, ja. men sådan er det. Men sådan har det jo alle dage været, det har altid været lettere at få et job, hvis du har et job. Øh, ja. Og, det, og, og sådan er det, og det, bliver, det ændrer sig nok aldrig. Pointen er, Lars og jeg, vi leder efter nogle medarbejdere, og øh, det vil sige, når jeg leder efter nogle medarbejdere, så er det selvfølgelig også vores kære sponsor, som leder efter nogle medarbejdere, fordi min succes er Tryforce succes. Øh, desværre er ikke omvendt, øh, fordi jeg ikke har investeret i Tryforce endnu, men øh, det kan endnu, komme endnu. til øh, med børsnotering, men det kommer vi til. Lars, fortæl mig, øh, hvad er det, du skal bruge medarbejdere til, og øh, hvis I lytter og sidder derude og tænker, at I har de skedser, så send en besked til Lars og jeg, eller Lars, eller jeg på LinkedIn. Jeg gider faktisk ikke have ansøgninger til Resights. Ligesom Lars, man kan ikke gider have ansøgninger til min lille biks, som endnu er ja. unangivet, men vi har et forslag. Ja, I kan kontakte mig på lastnables.gr på mail, og ellers så kan I kontakte mig på LinkedIn, på Instagram, på brev, på alle mulige andre steder. I kan ringe 41, 67, 68 70 Der er mange muligheder. Der er mange muligheder. <laughs> vi kan rekruttere alle steder. Det vi har brug for i øjeblikket er Junior Developers, det er en dansk skidedygtig udvikler, der kan noget Pylsonslange. Det vil være super til at sidde i Danmark på vores kontor i København fuld tid. Og så har vi brug for Customer Success Managers eller en rigtig, rigtig dygtig Customer Success Manager. Og nu kan jeg høre, åh, der blev åbnet for en dobbeltikker. Oh, kan du ikke lige forklare, hvad det går ud på? Jo, det kan jeg, um, fordi jeg er kommet til uh, Rockville, Maryland, uh, som er et fantastisk sted i, uh, i midten af USA. Ja, det passer ikke helt, det er ude på østkysten. Så kører Eastern Time og uh, har været over i Whole tur. Fundet mig en uh, mexicansk dansk band, uh, som er Mineral Water Carbonated Bottled at Source, established since 1895. Og... Uh, det skulle være ekstremt god dansk. anbefalet af en amerikansk læge, som er flyttet fra San Diego til øh, Austin, Texas. Han hedder Peter Atia. Hvis man gerne vil følge med i, hvad han laver, så kan man finde ham på peteratiamd.com. Det er nu ikke et plog for det, men han drikker ekstremt meget topo chico. Ligesom jeg drikker ekstremt meget kurvand, øh, så tænker jeg, nu må jeg overprøve øh, de Amerikas kurvand. Og leve en lille smule... Øh, som, er det Er det første, er det første gang... Det er første gang jeg smager den, øh, men jeg har tænkt mig at jeg skulle smage den. Vi er Og Jamen, så kom, så kom. den en tur nu. Hva, hvad siger du? Shit den er god. Shit den er god. <laughs> øh, jeg vil sige, jeg vil at modsat kurvanden, så er den mere fyldig i brusen, men mindre intens. Den meget meget anderledes oplevelse. Det er som om der er brus i alt det vand du får ind. Og det, det hvad vil du vælge, måde, hvad vil du vælge? Hvad vil du vælge en søndag, søndag, eftermiddag, kurvand eller double tjekår? Jeg vil starte med en tobbelt tjekår, hvis det ikke er nok, så vil jeg gå til kurvand. Ja. Den er, den <laughs> er, er blødere. En, det, er en, der ved, der er, det er en, der ved, hvad han vil. Det er en, en brunchvand, det her, vil jeg sige. Og det passer måske meget godt til alle det brunch, de spiser inde på uh, The Bidens i DC. Ja. De elsker brunch over. kæmpe de ting. Kan... Ja, men det er fordi, de tror, de er europæere, men det bliver de aldrig. Sådan er der så meget. Vi skal i dagens episode klare del 2 med Green Mobility. Hvis I ikke har ja, lyttet til del 1, så skal I selvfølgelig lige lytte til den, inden I lytter til del 2, fordi det giver lidt bedre mening. Interviewet af del 2 også. Hvis I har hørt del 1, så gør endelig det. Det blev udgivet for to uger siden. Skidegod episode. Faktisk overordnet skidegod interview. Vi går lidt øh, til stålet ved dem. Så lyt med til det, og så skal der siges tusind tak til vores kære sponsor Tryfork for at støtte op om programmet her, så vi kan blive ved med at producere noget lækker content. Også for at have taget Eske i brug til et nyt startup, som Eske kommer til at fortælle meget mere omkring her på podcasten, som det udvikler sig hen ad vejen. Hvad det, kan jeg dæmme låge for? Kan dem, for. Der, kommer, der kommer masser af nyt det bliver det bliver Jeg skal bruge nogle udviklere også, men hør med i i for det. Jeg skal blandt andet bruge en backend-udvikler, øhm, som er, kan være dansk tech-lead. Så send mig nogle ansøgninger, hvis I er dygtige, hvis I er gode. Vi skal far, vedkomme skal, vedkommende skal de, skal, være gode. de skal være gode i .NET eller Java. Øhm, vi har endnu ikke helt besluttet, hvordan vi skal udvikle det. Så skal de også kunne integrere med Kubernetes. Øhm, og, øh, og måske vi endda skal gøre noget, noget helt, helt nyt. Måske en, en angular developer også. Men øh, send, send, send, send, hvis I har noget. Så, øh, så, så, tager vi en, så tager vi en snak, hvis I er gode. Hvis I ikke er gode, så tager vi ikke en snak. Men øh, det finder vi nok ud af. Så skal jeg også bruge en BA. Det er lidt mere åbent. Så hvis I sidder derude færdig med gymnasiet, skal jeg have noget at tage fat i, så skriv til mig LinkedIn eller EGE at tryfork.com eller Instagram jeg er ikke på tindes, så der kan I ikke ikke ah, komme uh, det passer ikke det passer ikke ja, det passer så det passer så det passer det da det der øh... under solen så nej <laughs> det er det er faktisk meget lidt kan du drækt den to på Chico og så vil jeg sætte gang i dagens episode hvor stor, hvor stor en del spiller bilejerskab ind i byer Fordi der er jo, også, altså, jo større byen er jo mindre vil bilejerskab vil principielt set være men når jeg alligevel går ind i Aarhus hvor man må antage at, relativt stor del, der stadigvæk er bilejerskab. Spiller det ind? Er det noget, I kigger på? Nej, det er det ikke, fordi det er desværre ikke det er noget, vi kan måle. Det er meget få steder, hvor Så, du kan få... Ja, uh, du kan ja, godt få det, på kan landsbasis, måle. kan du få nogle ja, ja. tal, men, men der er meget få steder, hvor man gør det op på per by. Der skiller vi lidt mere til det, der var inde på før med, med, med aldersgrupper osv. At Det er jo efterhånden velkendt, men vi kan i hvert måle helt klart, at, at unge mennesker køber ikke bil på samme måde. Mm. Altså, det, da jeg fyldte 18, der skulle jeg have mit kørekort, og jeg skulle have min, min egen bil, så jeg havde ligesom min frihed. Det var ligesom en gammel smadergas. Jeg skulle bare ud og have min, min frihed, om du vil. Hvor er du I... voksede op, Anders. Gentag Okay. Du fik ikke bil. Hvad? Nej. Oh, okay. Nej. Utroligt. Hvorfor <laughs> får altså, man nu ikke få en bil som 18 <laughs> så? Kom nu lidt. Men men, øhm, <laughs> men det er jo øh, det, der er forskellen. Det er at sådan er det ikke i dag. Altså unge mennesker køber ikke bil på samme måde i dag. De har, det kan godt være, hvis man bor uden for byen, men nu, nu tænker jeg jo primært inden for by og bygrænser. Altså der er den der, okay, indtil jeg skal købe bilen, men jeg skal også betale for at for den holdende, hvis ikke jeg lige har en elbil i København. Og forsikring, og så kører du jo ikke i den, fordi du bevæger dig lige rundt på løbehjulet inde i byen. Så bileregnskab blandt unge mennesker er jo, altså ingen vej i forfald, det er bare helt ned i bunden i dag. Er, er løbehjul og de her nye jammerlige Er løbehjulet reelt set ikke lige så dyre, i minuttet, som, som bilerne er. Ja, det er den halv pris. Øh, jeg kører til to kroner i minuttet. I bilerne? <laughs> nej, nej, i løbehjulene. <laughs> Men uh, ja, det er det så, fordi jeg ikke kører forud heller, så er jeg tvunget til at bruge mobility, kan man sige. Det kan vi snakke om programmet Anders. <laughs> øhm, er løbehjul og limecykler og hvad pokker der ellers måtte være? Donkeys. Øh, Donkeybikes. Er det, er det en konkurrent for jer også? Fordi det er vel micromobility på en eller anden måde. Ja, det, det, er det, ikke, øhm, øh, det er det ikke rigtigt. Altså det er klart, at de kan godt tage nogle af de helt ultragårde ture. Men øh, og det er klart, da det hele ligesom eksploderede, at det vildt frem fremme løbebjul, der kunne vi godt mærke det på nogle af vores ture. Men i dag kan vi ikke mærke det længere. Okay. Øh, det er, det, det er ramte en eller anden... Men kan I mærke, at uh, nærmest er forsvundet fra indre by? Nej, det kan vi heller ikke. Men, men, men det kan sagtens skyldes øh, og ikke muligt andre ting. Ja, det øh, Fordi det hele øh, har været lidt mudret sammen i sidste års tid. Men, men fundamentalt er det stadig ikke sådan, at, at der er en, en, en grænse for, hvor langt du vil køre på løbehjul. Øh, og, og der er også en grænse for, hvor kort det er for at tage en bil. Så, så det, det overlap, der, der har været, er relativt lille. Okay. Mm. Hvad med sådan, tager I, I hvor høj en grad, måske ikke særlig meget, tager I kunder fra sådan en almindelig biludlejningsfirma, at man skal leje en bil for en dag eller to det dage Det gør vi holder af. Det er ja. ingenting om. Altså vores øh, vores stifter Henrik Isaksen, han leger øh, også seks biludlejning i Danmark. Okay. Så øh, og, og der, der ved vi jo at, at de her dagslejre... Øh, det kan man godt mærke. Det kan de mærke. Okay. Men det, jeg tror også, der skal man også se det. At der skal man ofte have en lidt mere. Der skal man ofte have lidt range. Ja, at altså, du har jo... Øh, hvis man ligesom sætter det op og siger, at den gammeldags klassiske billyline, det var noget, du skulle øh, arrangere på forhånd, du skulle booke den, ja, så du skulle møllet. hente et eller andet sted, og oh, hente den. Det kom og, og, henten, ikke bare og det tager en lufthavn. time, måske halvanden, fordi de skal altid forsøge at sælge noget. De bruger en halv time ekstra på at bare forsøge at sælge noget. Ja. Så, øh, og vi sender dig kun en mail engang. Ja, ja eller ikke. Nej, det, er ikke nær, det er ikke nær så slemt. Nej, det, så det her det bliver meget nemmere eller det er meget nemmere. Øh, og så skal du jo ikke tænke på alle de, de følgeomkostninger, der også er. Ja. Jeg kunne godt tænke mig videre Anders, når vi er omkring byer, ikke? hvordan fastlægger i zonen, er det bundet op på befolkningstæthed, eller på øh, forestader, eller hvor man ligesom ser, der er indkomst i eller hvor Anders, i forsteder, eller hvor Anders <laughs> altså udover, du kan jo ikke bo i, så mange, der, kan bo i så mange byer, Anders. <laughs> <så>. <laughs> ja, vi, vi kigger på... Øhm, nogle byer er der sådan en helt naturlig geografisk øh, afgrænser. Øh, så er der andre byer, hvor... Ja, København Øst til, det giver mening. <laughs> Nå, hvis du tager til, til Malmø, der, der er byen ligesom, den er lidt mere geografisk afgrænser. Okay. Øh, men ellers så er det også et spørgsmål, siger, vi kigger på, hvor meget kan vi, hvor stor kan den være med det givende antal biler, vi har. Så begynder vi at have et eller andet område, vi kan arbejde ud fra. Og så kigger vi selvfølgelig på, hvor er der nogle, det kan være nemlig nogle, nogle foresteder, hvor er der øh, beboelsesområder, hvor er der for eksempel studier. Det er jo eksempelvis... Ja. hotspots. Nord for København har vi en, der har vi en ekstra zone ud ved DTU. Ja. Og det er noget det, vi altid kigger på. Altså, så vi kortlægger, hvor er de store uddannelsesinstitutioner hvor er lufthavne eller andre store trafikpunkter. Og det er noget det, vi helt naturligt forsøger enten at inkludere, eller i hvert fald ikke som, som ekstra zoner. Mm. Okay. Men det er noget med at ud og, og køre nogle ture og også, og tale med nogle lokale mennesker ja. i byen, og for at forstå... Skal vi have det område med, eller skal vi ikke have det område med? Og nu, nu vi er ved, øh, ved zonen, og også ved udkanten af zonen, så er der... Øh... Nu gider GoPro ikke længere. Nej, nu er den færdig. Den, den løber tøft strøm. Den løber strøm. Ja. Vi må tage det første, så. Nu er... Øh, ved udkanten af zonen, ikke, Nu har du nærmest din egen private bil, fordi du bor... Øh, jeg mig et sted, hvor der ikke er så mange, der bruger den. Øh, det, jeg forstår mig, at du stadigvæk bor i Gentofte. Det, det, det har du allerede af mange gange. Ja, det gør, jeg jeg, jeg rykket tilbage hvis jeg skal sige. Ja. Men, uh, går sådan helt op. Ja, den, den går, går helt nemlig helt op. Jeg yes, fordi jeg kunne tage den, da jeg boede ude på Dyrhavn 4 Der kunne jeg tage den lige ned ved klammebådstationen. Helt perfekt. Nå, så du uh, nej, du ja. Du har du bor derude, eller har boet også, eller har du noget. Jeg har boet. Ja, ja. Uh, jeg vil han gerne, har lige prøvet. Uh, vil gerne, han vil tilbage, gerne tilbage med, uh, i modsætning til mig. Uh, nu må jeg nøjes <laughs> um, Hvor stort et problem er det, at rigtig mange øh, København ikke rigtig mange København, men der er mange som kører fra udkanten af zonen ind til byen om morgenen, og så jabber de alle bilerne ud til udkanten af zonen om aftenen, og så står jeg her og kan ikke altså, få fat i røv og nøgler. Så skal du simpelthen gå hjem tidligere fra arbejde Nej, det, bilerne er, ja, øhm, det, det kommer så det, ikke til at ske <laughs> Nej, det, jeg har oplevet jeg det også øh, fra tid til anden. Og det er, jo, øh, det er jo klart, det er der, hvor vi rammer den der balance, vi taler om indledningsvis, hvor mange biler skal vi have, hvor hvornår skal vi sætte flere biler ind i forhold til utilization rate osv. Ja. Men, men bilerne bevæger sig dynamisk rundt i zonen, og, og, og det gør, at der er nogle tidspunkter og så har vi måske færre biler i, i givet område. Øh, men de bliver brugt også, også nord for København. Øh, faktisk, ja. det, der har vi ret ja, mange. Brugt, man. du, kører, du kører en Green Mobility op til Gentofte. Jo, men han kører pakkerne ellers, så, så er det firma betalt jo. Der er jo også en firmaløsning. Ja, det kommer for men altså, og så om morgenen? Kan jeg, jeg kan jo ikke få det gratis. Om morgenen, så er der ikke nogen, der har nappet den? Jamen, jeg gør typisk det, at øh, jeg går ud og finder en, mens mine børn de, de får morgenmad. Okay. Og det, det, så det, det er meget sjældent, at den bil, jeg har kørt hjem i, at det er den, jeg skal øh, køre i næste morgen. Fordi så er der nogen af mine naboer, eller nogen andre, der har brugt den om aftenen. Okay. Så jeg skal typisk ud øh, gå alt mellem 100 og par 100 meter, eller sådan et par hundrede meter. Nogle gange er jeg heldig, så holder den 5 meter fra mit hus. Ja. Okay. Det er det, det, jeg tænker Altså, er bare, jeg skulle ikke bede om at gå ud og gå en tur for at finde en bil, og så gå tilbage. 300 meter slap af. Jo, jo, men hvis du skal jeg tilbage og spise morgenmad med børn, så står bilen bare og trækker kroner. Nej, jeg, jeg henter den jo, mens de spiser. Så er de færdige, når jeg kommer tilbage. Nå, og så kører du dem afsted. Okay, ja, godt. ja, okay? Men, men du, du er inde på noget, som, som jeg synes er, er væsentligt. Det her. I bund og grund handler det også om, at vi, laver, vi ændrer folks vaner. Ja. Fordi hvis vi ultimativt ville have et bedre bymiljø, med elbiler og med delbiler og færre private biler og færre forurening, så handler det også om, at vi skal gøre noget andet i morgen, end vi gør i dag. Og vi skal leve med, at den her bekvemmelighed at have vores egen bil med radiostationer indstillet og sidde lige den rigtige højde, det, det skal vi altså give op, fordi vi skal bare køre i kvarter, måske. Ja. Og så kan man nok lige finde ud af lige at sætte det, det sted hurtigt på plads. Og ja, måske lige gå 100-200 meter for at finde bil nogle gange, og andre gange så står den lige foran. Ja. Men det er jo det trade-off, der er for, for at sige... Vil vi, vil vi en større agenda også i det her Så, så skal man være klar til at gøre det ja. Så kan man jo købe en Tesla Ja ja, hvis man har over det Men så har vi jo, så har vi jo ikke at du sidder Antallet af biler, så har vi bare flyttet over på elbiler De Det vil også kunne Det er skridt i den rigtige retning Hvis man så bare sørger for At køre sine to timer om dagen Så går det jo lige op. <laughs> det om Bare køre, rundt rundt. Bare køre. Bare... Kan man kan man nok. service den kører selv, så kan man nok få. Men det er jo det er ligeså vigtigt, det er jo at vi også reducerer antallet af biler. Det er jo vores, altså udover vi måler CO2 besparelse, så måler vi også på biler reduceret. Altså hvor mange vi det? det. gør vi ved at vi minimum en gang om året går ud og spørger alle vores kunder, og vi spørger dem en masse forskellige ting. Ja. Men i høj grad, hvad har de ændret og har de specifikt har de solgt en bil for at skifte til green -mobilse? Og det er der faktisk ret mange der har. Nogle har der måske deres anden bil, de har solgt, andre er det første bil, de har solgt. Det, det svinger, det kan være begge ja. dele. Men det gør, at vi kan omregne det. Vi får stedet med 2-3.000 besvarelser hver gang, så det er sådan rimelig belid. Okay. Og der kan vi altså udregne, hvor mange biler reducerer vi så. I hvor mange, til hvor mange er det så? Det er cirka 1-4. Det er der, der, derfor, det har vi været ude og tæmme op for os. Det er cirka 1-4 biler. Så for hver bil, vi har på gaden, så bliver der solgt fire biler. Det er meget. Og det er jo den reduktion, der gør, at vi ikke kun skal skifte en til en over til biler. Og så de, vi skal de, også de dele biler, biler, de skal ned til, til Serbien bagefter, eller et eller andet, og ja, hvis det er en Mercedes, så skal den til Albanien. Det er rigtigt. Årh, <laughs> der er mange Mercedes. Det er helt vildt. <laughs> Land of Mercedes. Det er Bil. faktisk helt vildt. Det, det betyder også, at der, der ligger nogen, som får væsentligt færre uh, bilkarpuler i hvert fald, og det er jo så, fordi vi får fra Jylland herover handler man ikke så meget bilker. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor det ligger. Måske i højtåster. Øhm, I hvert fald i deres egne biler. Men skader på green mobilities. Hvor hyppigt er et problem? Punkteringer antager jeg, ikke er et lige så stort problem. Jo, det sker også. Ja, det sker jo selvfølgelig, men, men folk... Vi har, have, vi, har, vi, har, vi har faktisk overraskende mange punkteringer. Relativt set på, hvor mange biler vi har. Okay. Og det har et eller andet... Øh, det til ligesom, det, at der kommer lidt i den her følelse af, okay, det er ikke mit eget. Hvordan behandler man så tingene? Ja, moral ja. hazard. Ja, altså den er, det er jo, og vi har selvfølgelig nogen, som, øh, der er en lille anden del af kunderne, som tilsvarender også dem, der sætter, sidder med skoene op på, øh, på sædet i toget. Så er der også nogen hos os, som er ligeglade. og Dem, som vi var inde på før, dem fylder vi op på løbende. Men, men øh, du vil jo aldrig sådan køre frontalt op ad en kantsten med din egen, øh, din egen forhjul, hvis du har en bil. Øh, Nej så det er ikke omhyggeligt men, nej, nej, men nej, det, nej, det, vil der er en, en anden kørestil, Frontal øh, ville jeg nok ikke lave den alligevel. Ja, så er skrotte på overfladen. Altså, ja. Det er klart noget af det det slider bare hårdt på de dæk der. Ja. Ja. Så, så der er en anden øh, der er en anden kørestil i overflødsnogen bruger. Ja. Jamen, det kunne jeg godt forestille men, mig. Men, men hvad, hvad med skader? Altså jeg, er det, er det... hver gang jeg har taget en delbil, jeg orker som ikke kan kigge om der er skader i foran. Nej. Jeg gider ikke til at kigge. Jeg synes faktisk nu er vi inde på det. Jeg synes den frækkeste i Ikke og den, den har pisset mig af nogle gange, Anders. Det er, når, I, når, man, når man starter turen, så spørger I, om man vil nedsætte sin selvrisiko til 0 kroner for 12 kroner, og så har I kraftedt markeret ja-knappen med grøn, så man automatisk, ikke automatisk, men når man er, øh, ikke lige kigger og læser tingene igennem, som jeg antager rigtig mange ikke gør, så trykker man bare ja, og så koster det lige en 12 kroner ekstra, og så er det lige i forret på dig. Må man nu ikke lave lidt fintech ind over sin løsning? <laughs> tak. Øhm, der er <laughs> faktisk, der er faktisk Må man nu mange... ikke tjene penge eller hvad? <laughs> <laughs> ikke på min bekostning. Nej, Nå, det, ja. så er det, det er jo et valg, du har, det er men, de men der er faktisk kroner. ret mange, som gerne vil have det nedsatte, som, som vil have den her sikkerhed. Og det er jo, øh... Hvad lægger selvrisikoen på? 5.000 eller ja. sådan noget. 5.000? Og hvad kommer det ned på? 0 kroner? Nej, 500 jeg. 500? Ja. Jamen, jeg har så ikke læst den jo. Men nu er jeg så lært at klikke Nej. Men du har, du har trykket ja mange gange. Ja, ja. Du har brugt de første 500 der. Ja. Men ja. det er jo den her sikkerhed, som der også er for mange øh, mennesker, at, at tryghed for, at hvis der sker noget, så, øh, så er det overkommeligt. Ja. Og, og det er jo selvfølgelig et valg, hvad man vil det ene eller andet. 5.000, det er der mange, der har på deres øh, private bil også. Æh, så, så det er sådan et, jeg, tror, jeg meget almindeligt niveau, men det kan være så altså reduceret det. Har I haft nogle biler, der er totalt skadet? Ja, det sker også. <laughs> Jeg har haft en, der kørte den i havnen. Nej. Jo. Det er satan fedt. <laughs> <Det> var ikke... <laughs> så var der gas på. Hvor Vi er her i København. Okay. Hvad med, Hvad med den der valentinstil, I kørt der gav det lidt ekstra skader og udfordringer? <laughs> det er nok mere på indersiden. <laughs> der er måske lidt ekstra rengøring dagen efter. Hvad er, Hvad er de hyppigste skader? Altså, og hvornår er grænsen fra, at I siger, okay, den her skade, fuck det. Altså, hvis du får en ris, så er det ikke, fordi I skal den ind nylageret det, Nej, det, det, er, det er en individuel vurdering, fordi det, du har helt ret, at vi, vi kan jo ikke køre bilerne til omlakering hele tiden. Så det er sådan en, en afvejning af, hvor mange mindre skader har den. Ikke? Når det begynder at få, få en større skader, så, så bliver den repareret. Ja, det bedste at gøre er vel også, når man får en ny bil, lige til en, en øjelhånd, så lige få den riset. med det samme, så er det overstået. <laughs> nu skal du ikke sidde og opfordre til noget. <laughs> så er vi i gang. Og, og det, er så, det er så svært for at vide, Anders. Men hvor stort et problem er det, at folk rent faktisk ikke rapporterer deres egen skader? Det er da skide irriterende Jamen, Men stemmen, er, er det et stort problem? Ja Altså fordi Nej jeg ved ikke det er et stort problem men Der er moral hazard igen der, der er jo Altså Der er jo sådan en eller anden Fordi så står man i et problem er, At jeg, jeg tjekker ikke om der er vaskede Og så hvis det er lige plus, Hvis jeg lige pludselig fik Held Det er dig der har ridset den bil Du vil Se. ikke kunne sige nej <laughs> Men du vil, du vil helt sikkert, du vil komme til at opleve At i delebiler ikke kun for os Så kommer der mere overvågningssystem For at let, let op for at bare det der Altså der er nogen Som, som siger Så går den Så går den Uh, vi kan ikke rende rundt og, og tjekke alle små buler, bilkabuler eller små risser. fordi det er muligt. Men det er klart, at når der er større skader, er der, uh, har du røget bilen og sådan noget, så uh, går vi altså tilbage. Og, og, uh, det, er og, det er dyrt. Det er dyrt, det koster 3.000 at rense bilen. Ja, det faktisk faktorerer I vel direkte videre. Yes. Eller I kører lige selvhøjstikken på 5, så man kan få lov at betale i 2.000. <laughs> <laughs> nej, nej, vi tager fat. det er klart, at vi tager fat i de kunder, fordi det er jo vigtigt, der sidder jo kistermærket af alle bilerne, der er ja. røgningforbudt, så det er sådan en rimelig åbning. Jeg har ringet ind to gange, hvor der har været røget bilen. Ja, og det følger vi altså op på hver gang. Så har du lavet Anders 6.000 kroner. Ja, det er jo så ikke at Han skal jo nogen til at betale det. Ja, jeg vil sige, det er ikke en overskudsforretning. Det tager sig altså tid, og for at de der biler er gjort. Det er jo svært at vide, hvilken kunde, der har røget bilen. Altså en ting er, hvis du har fået en bule, og ham, der har rapporteret på den før, ikke har, har mm. kommenteret på det. Men hvis du ikke ligesom lægger mærke til det, så, det, så kan der gå mange brugere igennem. Ja, yeah. så langt, slå altså ikke, op, Det forsvinder slå, det, slå der. Op på det Det Facebook. har vi sådan en rimelig god erfaring med, hvordan okay. vi kan, Slå kunden op på Facebook, os, du godt du har, se, Hvis du har røget bilen tre gange. Ja. ja det er det ret hurtigt at finde ud øhm, Men så vil vi også sige til dig, at, at vi er så altså ikke interesserede i at have det som kunde mere. Og vi har, også, vi har jo eksploderet kunder. Ja. Kan man ikke Pælvelyse. også bare køre det på postnummer, hvis de bor i Albertslund? Ja, ja. men det betyder ikke, de rører i bilen. Så nemt er det ikke. Det, det, det, det, nej, Ej, så nemt er det ikke. Det, det kan vi, ikke kan, vi kan ikke sætte folk i bås på den måde. Nej, det du um, ikke. Det ikke. Men, men det er klart, at det, det er noget, der betyder rigtig meget. Fordi udover at det har en omkostning for os, så er det jo så ligesom meget den næste kundeoplevelse. Ja, det er, det er jo op, det er en kundeoplevelse. Lige præcis. Og det er det, der er helt afgørende. Du skal have en god kundeoplevelse. Om, om der så er røget i den, eller for den her synes jeg, hvis der er en, der efterlærer en pizza bakke. Det er lige så slemt. Ja. Fordi så har der jo... Ja, er det, øh, når folk det er, der det er der ikke pisulækkert, når folk og det er det, vi, vi hele tiden følger op på. Det er også derfor, at vi har vores eget streetcrew, som er ude og ser bilerne løbende. Hvor mange er der hvor mange er det street streetcrew der? Jamen, de kører i bund og grund i døndrift. Så øh, jeg tror, vi har en første stykker i dag. Øh, men det er jo en blanding af både deltids og fuldtids. Ja. Øh, og der er hele tiden nogen på vagt. Det er klart, vi kan ikke vi kan ikke tjekke bilerne mellem hver tur. Det er også det, der er essens i så de Så de kører, kører, de kører rundt til bilerne? Ja, de kører så to mand rundt, ikke? fordi der skal jo være en til at køre den anden bil tilbage. Ah, det kommer lidt an på, at uh, typiske arbejder de i, i stjernemøbler, det vil sige, at hvis vi ved, der holder en bil i en given lokation, som er tør for strøm, eller ikke har særlig meget strøm tilbage, så vil han typisk tage en, en fuld opladt bil, køre det ud, så tager han den tomme til en lader, og så kører han sådan rundt i, uh, i stjerne. Ah, øh, okay. stjernehøjteringsløb tilbage. Stjernløb. Ja, sådan kan du. Men det kan også være, hvis der er en, der skal hentes længere væk, jamen, så er han nødt til at have en uh, til at køre. Det, det kommer lidt på opgaven. Det kræver noget koordinering. Ja, det gør det. Hvad, er, der, er der andre problemer, som vi ikke er kommet ind på med de biler? Her? Nej, jeg synes, det, jeg, den, nej fordi for os handler det om at sikre den her drift hele tiden, og at der er en høj tilgængelighed i bilerne. Og løbende så er der at håndtere skaderne. Det gør vi. Vi har faktisk også mange ting, vi selv håndterer. Vi har en, vi har en service, hvor vi kan køre ud og håndtere rigtig mange ting. Vi laver mange ting på gaden, altså uden at flytte bilen overhovedet punktering for eksempel, kan vi på ja. det. Så og det er det, vi har, øh, øh, vi har udviklet og, og har styr på i dag. Så, så driften, at jeg kan stadig være pisse nogen, der laver en skade på vores bil, eller et mm. eller andet pizza -bark. og det kan vi selvfølgelig hele tiden gøre bedre. Men, men problemstillingerne er nu, er, handler mere i det, helt kalde det Nu handler det om at få forretninger, nu åbner nye byer. Ja, okay. Jeg vil godt tænke mig at prøve at tale lidt om, har du noget, der vigtigt? Ja, fordi jeg har noget til det sidste spørgsmål på skadering. Okay. Det er, nu sidder I med en masse brugere, hvor I kender rigtig, rigtig mange forbrugsmønstre eller kørselsmønstre i hvert fald. Det kan godt være, at I ikke må. Hvis man må, så skal, så skal I finde ud af det. Fordi kan I ikke sælge al den data, I har på folk, de kører til forsikringsselskaber, og så sige, når ham her, fætteren her, han kører sin egen bil, så har vi faktisk lige dataen over til Ondue eller Alka. Han kører fandme helvede til, så jeg vil nok anbefale at Og du har Høj. så lavet det altså eget, men, men jo, vi, jo har, vi har faktisk tidligere været i dialog med nogle af forsikringsselskaberne om, om det, du siger, dog med en, med en positiv vinkel på den i stedet for. Øhm, fordi uh, forsikringsselskaberne, ja, vi, kan kan vi kan jo ikke bare udlevere data, det må nej, vi ikke. Nej. Men tanken var jo netop, altså at, at du har i et eller andet antal år, så har du kørt øh, carsharing, og så flytter du uden for byen, du skal have familie, og du kører din egen vilje som er nødt til, ja. fordi dit livsbane ændrer sig så, haslet, så har du ikke nogen tomme. du har ikke nogen kørselserfaring du har ikke nogen øhm, angstnøgtig forsikringsverden nej kunne vi så lave et dokument ja præcis og sige at høre, altså du har du har kørt øh, du har kørt i øh, fem år og du har det har du gjort skadefri ja. øhm, men, men det var simpelthen det, vi lykkedes ikke med det med forsikringsverden synes egentlig det var en, en de skulle ikke god, bede om det, eller jamen, de, de kunne ikke finde ud af hvordan de skulle indarbejde det i deres rent juridiske hvordan de kommenterede det. og, øh, og det er rent faktisk kommet en fordel ud af det vi synes, det var en super fed måde. Ja, jeg og jeg synes, siger, det synes jeg også fint. Det er det så, største problem. Ikke, at jeg har en bil, men altså... Ej, du har da væk det. Men, altså. men, men og på det andet, som du nævner med data, der, jamen, det, det er rigtigt, vi, vi opbygger rigtig meget data. Det bruger vi jo hver dag til at forudsige, hvad der kommer til at ske, så vi ved, hvornår vi skal gøre noget i, om det er på Østerbro, eller Frederiksberg, eller øh, Valby. Men der ligger også en masse øh, data, som, øh, og vi skal sælge det, det ved jeg ikke, men, men mm. viden om, hvordan mobilitet er i en by, det bliver også et kæmpe område i fremtiden, og den, den ligger vi jo helt løbende at bygge op også. Mm, ja, okay. Jeg kunne godt tænke mig at tale noget omkring, altså, vi snakker om, I skal vækste, I skal ud i nogle byer, fint nok. Men hvad gør I reelt set, når I starter en by op? Altså hvordan kommer, hvordan kommer man i gang? Hvordan får vi masser af brugere på? Hva, hvad, hvad har I at tiltage der, og hvad virker bedst? Øh, det, det er jo typisk, det kan være en kombination af flere ting. Øh, ofte vil vi lave nogle prelaunch kampagner, hvor vi er ude og øh, i forskellige medier øh, teaser om, at nu kommer vi, så vi opbygger nogle, nogle så PR. pr PR. Typisk, så kører vi øh, sociale medier. Øh, det er typisk den nemmeste måde at komme i gang i en ny by. Og så kan der også være videoerds. Altså video. Ads. video ads, øh, hvis. Det kan også være, vi laver nogle, øh, nogle events på forhånd eller, eller noget med en happening, men, men det vi oplever typisk det er at det der at laver sådan et big splash, et kæmpe launch-event. Det giver ikke nødvendigvis en masse uh, Vi vil hellere bygge nogle kunder op, og det er, det er sådan et, et træk over tid. Okay. okay. Men ja. men ja, I kører nogle videoer, at kører noget PR. Hvad mere, altså hvordan, hvordan gør I mere? Så kører I nogle promos eller hvad eller er i ude på universiteter? Ja, så skal du huske på, at eller... vi har i en givende har vi jo ikke sådan nogle reklamesorter der står rundt på gaden. Ja, det Bilen har også en effekt. Ja, jeg kunne godt tænke mig så at vide når man, når man har den her forretning Hvordan udvikler man forretning Altså hvordan øger du omsætningen Udover bare at sende 6 minutters valentines promo code så. Det gør det lige netop ved at tage 12 kroner for dig Jo jo ja, det, er, det er jo så en ting Hva, Hvad mere kan man gøre Hvis han ikke er glad for det så gør han det jo ikke næste gang Så, Nej, så ja, det er jo ikke langtid så solbar Det skal jo det, det skal være noget som du sætter pris på at bruge ja. øh, Og der er det jo heldigvis At kunder er meget individuelle Nogle køber den ene type pakke og nogen køber den anden type pakke men der er, en hele, tiden, der er en hele tiden en udvikling af forretningen, så vi tilpasser og laver nye produkter. Et godt eksempel er, at vi i sommer lancerede nogle nye dagsprodukter. Så ja. du faktisk gå have bilen helt op til syv dage. Ja, den var I lidt senere på. Og ja, men fordelen er jo, at når du så vil ud i sommerhuset i weekenden, eller i øh, sommerferie, eller forlænge i weekenden, hvad nu må det være, så kan du lige pludselig tage, øh, tage en Green Mobility også. Ja. Og der, der fanger vi altså nogle kunder, som måske ikke ejer en bil, og som bruger os det dagligt, men når de skal længere væk eller længere tid, så kan de ikke bruge os. Så der kan vi, der kan vi øge forretning på den måde. Og så er det den her også med, at, at når du har, sige, har ændret dine vaner, som vi talte om før, og du bruger det mere og mere, jamen så bliver det bare en, dag, en del af din dagligdag, og så øger du også forbruget. Ja. Og så handler det selvfølgelig om at få nye kunder, det er klart. Altså det, det er jo også, I sælger de lidt. her pakker, hvor hvis man forudbetaler, så kan du få rabat på minutter. Så laver jeg også stadig abonnementer. Uh, nej, ikke. vi havde oprindeligt et, et månedsabonnement. Ja. Det har vi ikke mere. Hvorfor ikke? Jamen, vi, vi, Helt tilbage oprindeligt. Der havde vi sådan et, et abonnement, som, hvor du havde fri brug. Det fandt vi ud af, der var der nogen, der, der, der misbrugte det. Altså, der var det der fair use element i det. De, de trækker simpelthen bare bilen ud af drift. Um, det hænger jo rigtig sammen for sådan en forretning. Um, men, og så lavede så vi nogle tilpasninger i det, men så over tid kunne vi sådan, der var færre færre, der havde det. Og så var det ikke et produkt, der, der gav mening længere af Så I mange pakker så? Ja, vi ser rimelig mange pakker Men det er stadig, den, den volumene forretning er stadig øh, Almindelig minuttakst mm. Hvad er den dyreste pakke? Ja, det er sygdørspakken Til, hvad 25 Ja, hvad er den dyreste man kan forudbetale? Kan du vælge et valgfrit beløb, så får du den bare til 2 kroner i minuttet Ej, ja, du skal vælge en af pakkerne, okay. en 10-timers eller sådan ja. Jo, men kan du ikke købe minutpakker også? Så det vil sige, at hvis du ved, okay næste måned skal jeg bruge men, mange men, minutter? Men, men du kan ikke... Altså, ja, så kan du købe flere pakker. Men du kan ikke sige, at jeg vil gerne købe 10.000 minutter. Okay, på men, men kan du sige, at jeg kan købe 1.000 minutter? Øh, den højeste, vi har, det er 10 timer, så det er 600 minutter. Okay, men så kan du bruge dem løbende? Ja. Over hvor lang tid? Jamen, det kommer lidt på, hvad det er for en pakke, du kører, Men nogle af dem, der, der bruger du dem bare løbende. Mm. Jeg, ved, jeg kan okay. ikke, så, om der er et års udløbstid på det eller sådan noget. Ej, men... det, det er smart. Tjener, tjener I penge på hver bil, hvis man tager Unit Economics? Det kommer på, hvilken by vi kigger i. København, hvor vi jo kunne vi melde ud i august måned, vi var profitable på vores biler her. Okay. Det er vi ikke på de nye byer, for de er simpelthen ikke modne nok endnu. Tilbage til den her, to tror i kurve, vi taler om ja. tidligere. Men København, er, den, der, der kan vi tjene penge på biler. Og hvad, hvad koster en bil for at indkøbe? 40.000? Kroner? Ja, 45.000. De sagde mig ikke dyreproducerer, så er det batteriet i hvert fald. <laughs> Ej, det koster altså lidt mere. Hvad koster det? Ja, en, en tror jeg... Ja, 80 så. Øh, Hvis du går ind på øh, Renault's hjemmeside, så tror jeg, der står 260. biler. Det, det, det, det, de, <laughs> det er jo ikke det, Det er jo ikke det, Jeg kan sige, Kom så meget rettet får man altså ikke Er en, bil, en bilproducent. Hvor, hvor mange biler har I alt på tværs af alle, hvad er 8 byer? 950. 960 biler? Ja, de er jo så ikke købt samtidig. Men det er klart, selvfølgelig får vi noget fløde op det Altså alle andre ville vi være ja. tosset. Det er jo også vores opgave at købe ind billigst muligt. Men, men så billig er har I altså forpligtet jer til Renault? Nej. Okay, så ikke. Vi har ikke eksklusivitet med nogen, og det har vi sådan heller ikke nogen interesse i, fordi jeg tror ikke, det, det skaber noget godt for os. Da vi, da vi startede, der var ikke særlig mange elbiler. Der var rent set tre elbiler. Sådan, seriøst på markedet, udover Soin, så var der Nissan Leaf og BMW i3. Vi valgte Zoe'en. Det mener jeg stadig er en super god bil til, til det, vi skal. Jeg skal stadig huske på, at en BMW øh, er en noget dyre bil. Både ja, i indkøb, ja. men også i reparationer ja, og er drift. Og så er vi tilbage til det her at vi skal altså skabe profil i vores forretning. Det kan godt være, at BMW, som, som ejer af fabrikken ikke, at de ikke har det samme mål, som vi har. Men vi har nogle aktionærer, hvor vi skal skabe en profitabel forretning. Og vi ved, at brandet, uagtet hvad, hvad du... Måske skal have personpræferencer. Brandet er ikke den vigtigste faktor i i kashiering. Det er altså til gengæld. Jeg er Ja, det er det. Og det er det der bliver afgørende. Og så ser vi mere på, at I skal kunne drive en, en forretning, som er er Det Giver mening. I, I, nu, nu har du nævnt til selv. Aktionærne. I er relativt hurtige, lad os bare sige det, til at gå på børsen første gang. Hvad starter og i 15? Ej, 16. startede vi, vi det første bil af gang. så det er okay. faktisk endnu, endnu, endnu hurtigere. hurtigere. <laughs> der gik ikke meget mere end et halvt år. Hva? Der gik ikke meget mere end et halvt år fra lancering. Vi lancerede i oktober 16, og juni 17 gik vi på børsen. Okay. Han skulle bede om og sælge, sælge nogle af sine aktier. Hvad havde han? 60% til at starte med? Eller sådan noget. Han har sagt meget. 80% måske endda. Henrik. Han har jo stiftet så oprindeligt, har han jo haft 100%. Var han ene stifter? Jeg Havde han ikke to til tre investorer, der havde Jo, der var, nogle, der var nogle investorer, der var med øh, inden også. Øhm. Ja, jeg synes, jeg var inde og læse ja. Hvor bor han hen? Han bor her i Danmark. Ja, ja, man ja, man bor i Nordpå, det kan du sige dig selv. Ovensted kyst måske, hun også. Nej, nej, nej. Han bor inden for zonen. Oh, ja, selvfølgelig. Han? <laughs> Henrik Isaksen. Ja, du kan finde ham på Research. Han bor, Æm... han bor også i ofte. Er det, det er nu skal vi ikke. Nu nu skal skal vi, ikke nej, nu skal vi ikke. Uh, nej, nej. Men Jamen, jeg må jo godt kigge i stillhed. Ja, ja, det må du gerne. Henrik siger, at der var fire ting, han gerne ville have ud af børsnoteringen til at starte med. Mere opmærksomhed offentligt. Det fik I sæben. Yep. Uh, Ambassadør gennem investorer, der også bruger det. Den tror jeg måske ikke så meget på. Penge til aspiration. Fik I sjovt nok også. Og så NASDAQ-stemplet. NASDAQ-stemplet. Altså, giver det noget reelt? Når I skal gå, gå ud i nogle steder? Ja, det gør det. Altså, du kunne jo tilbage til, til den tid, der er selv rundt og mødes med, med en række forskellige partnere omkring. Så, så vil du på et eller andet tidspunkt få et spørgsmål og sige, hvem er jeg? Og så kunne jeg sige, Henrik Isaksen, der er der ikke nogen, der ved, hvem er I rundt omkring i Europa, altså med respekt for ham. Ja. Æm, men ja, hvis du omvendt kan, kan sige, at du er du noteret på, på Nasdaq, så har, det, så har det en anden værdi. Mm. Det behøver ikke, vi kan være helt enige om at sige, at det siger ikke noget om soliditeten i selskabet, men det har en anden opfattelse. Så, så det, er, og det er det, der ligger i stemplet. Og hvad, hvad var årsagen til, at man går på børsen så tidligt? Kun man have rejst kapitalen på anden vis? Altså det, selvfølgelig kunne man det, men spørgsmålet... Altså, var, var, det, var der et reelt alternativ? Øh, nu var jeg ikke med på det tidspunkt, nej, nej. men... men øh, der har helt sikkert været alternative muligheder, men Henrik var, har fra starten været meget fokuseret på den internationale vækst, og dermed også det at kunne, uh, kunne arbejde med både med en astrax men også med en investorer internationalt. Um, og så tror jeg, jeg skal stadig huske på et bedre tidspunkt, der var carsharing. Igen, elbiler og delebiler var relativt nyt begreb. Um, så, så kunne man gå en anden vej, det kunne man familie men, um, men nu det var det er den vej, vi endte med at gå. Og hvor meget, hvor meget er eget af uh Ja, det hele er ejet af ejere, men hvor meget er ejet af, hvad kan man sige, ikke involverede parter? Jamen, du kan, du kan tage det på den måde og sige, at Henrik ejer i dag 38% af virksomheden. Okay, og hvad, hvad er market cap? Kan du se det nu, Lars? Ja, det kan man måske se Det er vi sikkert ser. Sikker, ja, det er omkring ud, det er lidt over 500 millioner. Okay, så han har lavet en god deal. Uh, det kan man sige ret hurtigt. Arbejdernes Landsbank ejer tit 15%. Ja. Arbejde, og så har vi Pension. De tre er de eneste, der ejer mere end 5%. Akademikarpension. Okay. Ja. Øhm, Kapitalforening MP Invest hedder ja, det? det? er. Det, det hedder de. De, er, de hedder Pension i dag. Okay. Og det er en af samme. I vælger så i december 2020 at rykke fra, fra First North til, til Nasdaq Main Market her i København. Hvad, har, hvad gør det af forskel for os... Øh, IPO-rookies. Og hvorfor, hvorfor skal man gøre det? Der er flere årsager til, at vi gjorde det. Øhm, altså punkt 1 var, at vi jo, øh, havde vi nået vores vækstmål på, på First North, og vi var blandt de største på First North. Så det var sådan, vi nåede til et punkt, hvor det var naturligt, at nu rykker vi op i, i næste liga eller op i Superligaen. Øhm, så var der samtidig også et behov for, at vi ville gerne tiltrække en anden type investorer. Der er inden for, at blandt de professionelle investorer, er der nogen, som ikke kan eller vil investere på, på First North. Øh, men som ellers synes, vi var en, en super spændende forretning. Ikke mindst grunden den grønne agenda. Øh, og de har simpelthen krav om, at det skal være et, et, et main noteret selskab. Mm. Øh, og så selvfølgelig også kombinationen af, at vi kunne få... Det, det er trods alt nemmere at få institutionel øh, opmærksomhed fra professionelle investorer, når det er en mainmarkedlistning. Der er en forskel på de to markeder. Så, øh, og så vil vi gerne have noget mere likviditet i aktien, og det, øh, det kan vi altså også få på Så så i vores, det stadie, vi var nået til som virksomhed og udvikling, øh, så var det helt et, et, et, et enkelt og et meget naturligt valg. Og lavede I endnu en kapitaludstedelse, i, på, da I rykker, altså rejser nej, I flere? Nej, vi rejste ja. nogle penge i oktober. Uh, der lavede vi en kapitalrejsning, inden vi rykkede faktisk, og så, øh, øh, så lavede vi en teknisk... Øh, på løn. hvor meget? Der rejste vi 75 uh, millioner af. ser siger du af? Det er meget. Nej, det er ikke. Det er godt. Vi kommer til at skulle bruge flere penge. Ja, jamen, det kan jeg ja. se her i regnskaberne. Det skal man ikke undervide. Altså, vi, vi, skal, vi skal investere os til en vækst. Mm. Og det kommer til at kræve mere kapital over til. Det har vi også været helt åbne over for vores investorer om. At vi er jo på en, på en vækstrejse på det her. Men, og vi har bevidst valgt at sige, at vi kommer til at hente penge af flere omgange. For mm. vi vil nogle penge ind, så kan vi åbne nogle nye byer, og så kan vi lægge mere værdi ind i selskabet, og så vi kan vi øge den ja, værdi, der er. Så, så dem, der har investeret, de kommer til at tjene på det. I stedet for at jeg gik ud og hentede 500 millioner nu, så vil vi bare penge have pengene for, der stående på kontoen til negativ rente, og vi vil ikke rigtig få noget værdi ud af det. Ja, det er ikke så fedt. Hva, hvad har I givet afkast, hvis man investerede i, lad os bare sige, sommeren sidste år? Det kan også være, at du har en anden metric, hvor du kan huske tal. Ja, men jeg kan sige, at vi var lavet ja, i starten af juli, der var vi nede omkring kurs 50 og hvad vi ligger de på kursen nogen, nogle 100 163, tror jeg, vi sluttede på i dag. Okay. Er så tue, det er tre gange. Tue, han må sige at glad for. To Østergård. Ja men han har købt noget. på forskellige tidspunkter han har også købt nogle der var, var lidt dyre. Ja det er så, det er så. Ja, hvad er han formand for Beskyttelsesnæt? Næstformand. Næstformand okay. Der, der, jeg tror vi har mange der er fart på ham. Yeah. <laughs> det, det, går ikke, det går ikke så godt lige her i år det synes jeg det går lidt ned. Nej det går lidt ned af i år i starten af år. det er ikke det er sådan rimelig fortrættende på. Okay. Det har <laughs> også gået øhm, godt. Ja, der, har været, der, var, der var tryk på gennem hele efteråret, men, men samlet set, altså vi har rigtig mange aktionærer, som jeg er helt sikker på, og er glade sig og har tjent gode penge, men jeg, jeg ved også, at rigtig mange af vores store, er, er langsigtede i Green altså de ser ja. det her på en, på en længere rejse, de forstår, og de, de, er, de er med på, at, at det her, det er ikke en, sådan noget, der lige er eksplosivt inden for en måned, det tror jeg ikke, sætter det sundt, altså vi, vi er ved at bygge en stor forretning, og det kommer mm. til at tage nogle år nu. Hvor stort snakker vi? Jamen. Så er jo ind for Europa. Altså nu, nu er der en market cap på 477 millioner lige nu. Ej, det kan ikke være rigtigt. 477 millioner, oh, så er den lige dykket lidt. Jo, oh, det er nok ikke helt skrevet. Det siger den. Ja, men det, det, det de er regner ikke en stor tid. Det lige nu. 4 år fra nu. Ja, det, det, det får du mig ikke. Det må jeg ikke engang svare på. Nå. Ej, det er også dem med ej, de børs, kommer, ej, det, er det med sker. de børsnoterende ja. Det er det no. med de Nå. Men der er jo ingen tvivl at, jeg vil kunne vente om på en anden måde at sige, at vores ambition er at være 35 byer i 2025. Om fem år. Der skal smække på, Anders. Og vi er syv byer i dag. Du ikke sidde her og snakke. <laughs> så skal du også snart til at køre. Ja, så skal der få kørt noget du mere. Du skal betale de 12 kroner. Et, ja, det må du købe et stykke af. Og så skal du huske at bruge de der 6 okay. minutter på, på valentines. Du må jo, du det noget, er, du det med. Jeg må vente til næste år. Ja, det, det bliver noget bøveligt i retrospekt. Øhm... <laughs> det det Kan man rent lavpraktisk ikke? Fordi nu er det jo efterhånden blevet sådan en oplysning til forbrugerne det her tilbage i de gode optider, når man fik den på fjernsynet. <laughs> øh, til alle dem, der kører grønmobil. Må... Det er dig, der, der styrer spørgsmålet. Ja, det er jo det. Kan, kan man, hvis jeg tager til Malmø, nu kan jeg selvfølgelig, det ved jeg, man kan køre den til Malmø, så meget har jeg fanget. Okay. Uh, og man kan det er, køre fed. tilbage det er faktisk fedt nok. Ja. Mest det er, at man også kører tilbage. Ja, det er jo så, så heldig nok. Kan jeg tage til Antwerpen og køre på mit danske Green Mobility account? Yes. Det er jo dejligt. Det er simpelthen fedt. Ja, det, det, er det er jo helt ideen i, at tak med at vi får flere byer, så skal du kunne rejse til de byer kan og er i det første på. Det er sjovt hver gang, hver gang vi kommer sådan Bare en lille smule ned mod Sydeuropa Så er der overraskende af mange af mine kolleger herinde, Der gerne vil med ud på, på inspektion så, skal, så kan det være du, du stopper i det startup der Hvis du kommer derned og kører rundt øhm. det, amen, det hjælper da lidt Lufthavnen Det er jo en kæmpe fordel, fordel. Er der, Det er jo en kæmpe fordel Ja, ja. Og det, det, skal være så det skal nemlig være så simpelt Så når du tager et andet sted hen Så kender du os Og du, har os alle, du er allerede godkendt Du har appen Så det er bare at kik. Når du åbner vores app og skifter by, du kan faktisk, hvis du zoomer helt ud på kortet Du ikke, fordi det skal jeg lave det som en kæmpe reklame Men så kan du faktisk hoppe til de andre byer Det er jo oplysning til forbrorne Det må man sige Det andet heller ikke Jeg har bøvlet meget med, og det er så til dem, der lytter med fra Tjernav Kom nu i gang, så jeg ikke skal oprette det kørekort i Berlin Altså fuck, det er irriterende det er, det er Så kunne jeg stå noget og få en lang næs ja. stå derude, Jeg har gået frem til bilen, og så står jeg der, jeg kan ikke komme ind Det tager for lang tid det og det er, jo, det er jo den barriere også, fordi jeg så kan tilbage til de her vaner at Det skal være så nemt at blive onboardet altså Og det må man sige, det har jeg gjort rigtig godt, og det er nemt. Vi skal lidt længere, fordi vi skal også have et kørekort, og vi skal have nogle ting, fordi der er en anden forsikring, og der er noget andet juridisk i at køre bilen der er med at køre løbehjul ja. men, men det er noget af det, vi også arbejder meget på sig. Det skal være så simpelt som muligt, skal gå så hurtigt som muligt. Øhm, fordi onboarding er helt afgørende det her. Jeg har faktisk lige et spørgsmål faktisk til det, fordi jeg kan huske i sommer, da jeg skulle på de her løbehjul, står jeg en eller anden nat, jeg hjem fra et arrangement, så lige pludselig skal jeg fandme ind i et eller andet spil, der skal teste min reaktionsevne, og det er jo sådan set fair nok, fordi så kører jeg ikke fuld, altså nu fik jeg så de hjelme, jeg ligesom skulle ramme, men pointen er, hvad, hvad, hvor ligger ansvaret, hvis man kører fuld, og hvordan, altså det er jo ikke noget, I kan gøre, et ansvar for dit lige som det er, hvis du har kørt din private bil okay, eller hvis du har kørt din udlændingsbil er det er det et problem for at folk, der kører nej, om natten? Det, nej, altså, det er jo nej, altså, det, det er klart, det er jo det det er ikke noget, der vi er, kan... I sender ikke flere 3 om natten? Nej, <laughs> <laughs> og, og det er jo det er klart, at vi på, det hjem for der er jo også nogle til den at sige, at vi, altså der er nogle og der er nogle tidspunkter, hvor det er mere oplyst, men men vi det er jo ikke det er jo ikke noget der er, på nogle måder til vores fordel. Altså det, vi, vi vil gerne undgå, at det sker. Uh, vi har også kigget og sige, kan man, kan man simpelthen begrænse brugen af bilerne? Kan du simpelthen lukke bilerne for, uh, for nogle områder? Men, men det tror vi heller ikke på vejen frem. Altså, Ej, du... Grundlæggende så har vi et, et, et retssamfund, hvor du ikke må køre bil, når du er påvirket. Mm. Uh, og uh, det har vi selvfølgelig politiet til at, uh, til at kontrollere. Okay, ja. Vi kan ikke være politibetjente, men, uh, men vi har heller ikke interesse i, at det sker, det er klart. Uh, og vi har jo også samarbejdet både med politiet og med Københavns Kommune og de andre kommuner, vi er i, Omkring det her med, og hvordan kan vi hjælpe med at fremme mere færdsel generelt? Ja, det er jo, og det kommer jo tilbage til det med moral hazard, fordi jeg kender mange, der er blevet stoppet af politiet i en green mobility. Ikke ja. fordi de måske altså det er noget, jeg har ikke kørt med dem, jeg er ikke selv blevet stoppet endnu. Men man må antage, altså jeg har bare hørt mange, men det er jo anekdotisk, så det men, Og man ikke. bliver aldrig stoppet i sin private bil? Nej. Er det, det, Ringer det er ikke noget, folk det... ind og er sure? Nej, jeg, Nej. Jeg, jeg tror, du at din bekendtskaber er mere udsat det, end andre. Det kan andre, sagtens men, være. <laughs> sige, det er altså ikke noget, der er et generelt problem. Og, og, og okay. vi har jeg er heller ikke bekendt med, at, at politiet skulle stoppe vores biler øh, mere, mere andre end andre, andre. andre. Nej, det, okay. er, det er ikke tilfældet. men det må vi lige tage op med politiet. Tror du ikke, vi skal køre standardspørgsmål? Jo. Er vi ikke der? Jo. Det lugter en dobbelt. Ja, det, det lugter en dobbelt, men øh, det ved lytterne allerede nu, for de har ja. hørt det lidt. <laughs> Så sådan er det Det bliver øh, Fremtidsfabrikens standardspørgsmål. Og nu er du også snydt lidt Fordi du har, du har rent faktisk kigget på spørgsmålet Kan vi se du har taget notater <laughs> det er... Ja men de er ikke, det er ikke grønt fond Det er jo det det godt have været Nej <laughs> øh, Ja det er jo også utroligt Har jeg jeres egen fond Green Mobility fond Nikker du mere ja, ja. Hvis jeg havde egen, egen fond, så kunne jeg konstatere, at pengene har blevet brugt forkert. Præcis. Godt. Men jeg kan så også sige, at, at hvis det, hvad var det, 477 market cap, og Henrik han sidder med 38%, så sidder han med rundt regnet 170 millioner. Kan også godt lige køre noget fond. <laughs> ja, ja, det plus, plus kassen, han bor i den, han købte 20 millioner i 2018. Det er en anden sag. Jo, men det var efter første børssamtale, <laughs> Der har blevet så lidt ud. Nej, okay. så altså, i hans forsvar at sige at han har jo ikke han har jo ikke solgt nogen aktier. Han har jo ikke tjent noget på Green siden. Okay. Ingen kroner. Han har ikke sat nogen aktier på noget tidspunkt. Det kan jeg jo godt lide. Så, så det han har, det er, han har jo øh, han er jo, hvad man David Kanner serivækslader. Mm. Han er med ja. til at stifte Clippr ladet firmaet og har stiftet en række andre virksomheder. Stifte hvad? Clever. Clever. Clever. dem der har lavet ladestationer, de grønne djævle der bliver skudt op over det er ikke, han, og dem har en. han, der så han, han er solgt fra indenfor, så han har, han, har, han har lavet et par virksomheder gennem tiden Okay, Nå, men det er ikke at vi skal snakke med ham en dag Ja, han sagde jo faktisk nej til os det. Gjør han det? Ja, ja. han var sgu en hund Nu skal vi ikke snakke med Vi tager Anders <laughs> no. Ej, nu, nu tager vi det standard spørgsmål Den bedste app på din øh, Ikke Green Mobile. app Nej, det tænker jeg, det må jeg nok ikke svare Nej, nej. Jeg er jo øh, som, øh, som chef for vores IA Så kan jeg jo ikke lyve fra at øh, Det er nok øh, det er børskursen jeg kigger mest på i løbet af dagen du det er da ikke til at holde stocks. ud og kigge på hele dagen Det er fint Når man har sådan en øh, Du har en widget Lige præcis sådan en widget her så. Ej, nej, nej Så kigger du på det hele tiden Det er for mig men, men hvis det ikke er den og, Når jeg er privat i hvert fald Så er det nok så er det nok over i Vivino Vivino? Ej, ja, den er klasse Det må man se. De har lige rejst en milliard <laughs> Var det så meget? <laughs> Shit, det er mange penge ja, Det har gjort det hos... rigtig godt Men de har også skabt et super godt produkt Han hedder altså. også Henrik den, Det er en god app Ja. Kunne vi også godt øh, tale med over et glas vin? Det kunne vi godt. Det kan mm. blive en lang episode. <laughs> ja, det er et afsnit. Det kan være, at det er så vi kørt. Til... Det har vi aldrig kørt. Ikke nu. Det kan blive den første. Arh, det bliver for meget. Bedste køb til under 1000 kroner, som ikke er relateret til Vivino. Så. <laughs> Eller Green Mobility. <laughs> det giver mig ikke mange muligheder, mange <laughs> <må videre, hvad? laughs> nej, nej, det er for en vi det <laughs> Der er da ikke meget, man kan få for under tusind kroner. Jo, man kan få. Jeg har lige købt nogle, nogle jeg går godt lide, det kommer vi til om lidt, tror jeg, men øh, jeg kan godt lide at lave mad. Så jeg har nylig købt nogle, nogle ting til mit øh, køkken. Okay, har okay. du købt? Hvad er det? Jamen, jeg har købt nogle, nogle det er, så er vi jo helt nede i småbeløb, men sådan nogle nye udstikker til at lave øh, til at lave ravioli med. Okay. Hvor har du købt dem? Skjælden P? Nej, der øh, på nettet. Måske, støtter du støtter jo ikke lokalmøde, Anders. Det kan jo ikke butikkerne lukke. Der kun I, nah, ikke har kun komme. kunstet nu. Det har med Frederiksen, Frederiksen sørget for, at hun forsøger at slå alle de små forretninger ihjel med en fart. Præcis. Ja, nu er det de store, fordi nu går de ikke Ah øh. oh, Der er stadig der, gang tager hun hun tager i hun, Der på er på den måde, hun starter, starter og hun starter og så tager hun med en efter en. En bog, du kan anbefale, så Anders? Ja, måske det er det en k når også. Ja, det kunne det godt være, men det er det ikke. Jeg er faktisk lidt anden vej. Øhm, øh, jeg har haft en stor en der hedder When Cultures Collide, som, øh, ja. som egentlig er ikke, det er ikke en, en sådan en, fra ende til anden. Det er mere et opslagsværk, men jeg har haft fornøjelse med at rejse rigtig meget internationalt. Øh, og den giver sådan meget godt øh, perspektiv på, på forskellige kulturer. Jeg har rejst en del i Østen også tidligere. Sammen med Kenneth? Æh, nej, faktisk før, før øh, med Kenneth. Han er en rigtig Østen mand. Det er han. Har du mødt ham? Ja, det har jeg. Okay. Jeg har fået et legat fra ham faktisk no. Men nu skal vi ikke køre anden af Lars er lige så stor Østmand som jeg Et bog øh, hvad var den? When, When Cultures Collide collider. yeah, Du, du, det der du får smidt det der ud lige om lidt Så jeg skriver det ind her i stedet for Ja det, det er du nok ret i Så talte du om øh, Ravionet før Er det din livret eller hvad er din livret Jeg har ikke en livret Det tror jeg er forkert at sige det kan man ikke, øh... Er du ligesom Thomas Rode og laver en ny ret hver dag <laughs> der, er, der er ikke meget gennem Nej, <laughs> jeg laver ikke. Jeg vil sige til, til værde, Der er der ja. min kone, der, der laver mad. Okay. Men. Uh, du drikker år, det godt. Ja, ja. også det er <laughs> det ikke. Det er. Vi har brug for. Så hvis ikke du har en livret, så må du kunne pege en ting ud, som du siger. Det er bare lækkert. Ja. Super lækkert. Du Æ, rigtig godt kan lide det. Faktisk hjemmelavet pasta. Ja, men okay. så er vi jo også tæt på ravioli Ja, ja. Det er, det er samme sammenbolket. Det er præcis det samme. Da man kunne spise ud, hvor får du så den bedste pasta i København? Det må du vide, du er typen, der spiser ud Anders. Ja, det er hænder. Jeg har tit øh, været over på fjart. Ja. Det synes jeg er rigtig godt. Har du været på Baraba? Baraba, nej. ligger lige nede på Storkongeskade. Blå. Storkongeskade, 34. <laughs> der laver de yep. nemlig ravioli med flydende parmesan i. Så det kan du overveje at prøve. Uh, det må jeg prøve. Det skal jeg prøve. Ja. Det er så lidt restauranttip. Også de <laughs> jyder, der med. Så, ja. Er det ikke det? Er vi, er vi ikke omkring? Det tror jeg Vi mangler dog lige Anders Wall Som så ikke er Wall Val Val Hvor kommer det navn fra? Du er forhåbentlig ikke i familie med Kim Val Som vi kontrollerer om. Ikke så vidt jeg ved Okay Nej det tror jeg ikke Jeg ved det faktisk ikke men uh, ja, du ved det simpelthen ikke Nej. så altså, jeg ved for... godt, hvor min far kommer fra den kommer fra Kirke men uh, okay. jeg tror ikke navn, der kommer derfra. Ej. Jeg fik faktisk, Ej, det lyder, det jeg fik faktisk for at lige at tage den, for lige at jeg slutter med sådan en, en lidt pudset ting i det. Jeg fik for nylig en, en, en uh, henviselse, jeg tror du i Facebook. En, der forskede i, i slægt øh, relateret oh. til en fransk øh, cirkus, øh, artist. artist og som hedg og øh, prøvede at spore frem til, om, om jeg hang sammen med det her. Ja, men der er også det med de franske biler, så der, der er der en ret skønt, du at der at sige ja. Ser du? Der skyndte du der at sige ja. Jeg prøvede at hjælpe hende med hvad jeg kunne, ja. fordi jeg synes, det ville være ret fedt, hvis jeg ligesom kunne <laughs> kunne sige, hun har ikke bekræftet tilbage, om hun har lavet <laughs> det der link nu, men jeg går også i spænding og venter. Okay. Franske viner, franske biler, fransk efternam. Det må være det, vi slutter på. Ja. Tak skal have, Anders. Var det, tak selv. det var del to af optagelsen med Green Mobility det er ja, ja så kom ud og kør, kom ud og se lidt af København de har også dagsparker, ugeparker. hvis man lige uh, er en eller anden at køre. jeg tror faktisk man kører en hel uge i hvert fald kører tre det er godt er det er uh, det er længe nu rammer to på Tico'en får man luft i uh, får, får man luft i hele systemet det er så skønt <laughs> men uh, det var rigtig godt rigtig godt uh, interview med Green Mobility uh, de, er, de flyver flokster ud af, som Øster uh, Østergaard på LinkedIn, han skriver, så er det Danmarks grønneste aktie. Når Trifor kommer på, så uh, kan det jo godt være, at vi skal debattere det lidt. Men uh, indtil videre, så er Trifog ikke børsnoteret i uh, skrivende stund. Eller stund, Nej. og det er den 13. maj. Uh, men lad os nu se. Det kan være, det når ske inden. I hvert fald... Så lovede jeg Lars øh, at fortælle lidt om, hvad pokker det er, øh, jeg er i gang med. Som jeg har fortalt lidt om, så er vi i er i gang med at bygge øh, Next Generation KYC software til neobanker, kryptobørser, pensionsfonde og hvad der ellers måtte være. Det er ret fedt et produkt, vi er ved at bygge, og øh, det, skal blive, det skal blive rigtig godt. Det bliver brugercentreret, og det bliver selvfølgelig compliant, fordi det skal man, når man bygger. Men den struktur, som egentlig er ret, ret fed, det er uh, Jørn. Han henvendte sig. Jørn, som jo uh, vi interviewede i afsnit noget med 30, tilbage i december 20, 30. 2019. Ja, det er noget af den stil. Er stifter og Tryfolk uh, og stadigvæk CEO. han ringede til mig han, uh, ejerleder. ejerleder, det er rigtigt. Han ringer til mig tilbage en uh, kold kold vinter morgen i februar, og spurgte øh, om jeg kunne være interesseret i at bygge øh, det her produkt, Æh, og hvorfor, hvorfor gjorde han så det? Jamen det gjorde han, fordi øh, at de i Trifork har noget, som de fortalte om sidste sommer, der hedder Trifork Labs Trifork Labs, der fungerer det sådan, at enten så kommer der nogen ekstern med en idé til Trifork, og så siger de, fedt, fedt, fedt fed. det vil vi faktisk gerne være med til at støtte op om at bygge eller også så kommer Trifork med en idé og finder en øh, founder, og det var selvfølgelig sidstnævnte, de gjorde ved mig, hvor Jørgen han ringede til mig og spurgte, kunne du være interesseret i at være med til at bygge det her? Så laver man en aftale, hvor man, øh, man splitter ejerandelene, så jeg har, kan jeg godt afsløre, en minoritet. Fordi Trifork tager øh, størstedelen af risikoen, og øh, Trifork har så action majoriteten. Øh, og så kan man forhandle sin vilkår med Jørn efter, øh, efter eget ønske, øh, og Jørn er en øh, god, god og færre forhandler. Så, øh, så man kan få sig en, en, en rigtig fornuftig deal hvis man har lyst til at arbejde hårdt nok for det. Og det skal selvfølgelig være noget, der kan supportere forretning, eksisterende forretning i forvejen, som jo er primært IT-konsulentydelser til offentlige og private institutioner. Konsulentydelser, men, men også altså, software-virksomheder? Ja, ja, præcis. Altså, man kan sige, at konsulentydelserne er jo typisk for at bygge software til de her klienter. Vi arbejder på tværs af forskellige sektorer i deres tre forretningsben, som er digital og healthcare, Uh, fintech og uh, smart, smart buildings og så har de også fået uh, smart enterprise cybersecurity, jeg tror de har en mere, men den, den er blanker jeg godt nok lige på lige nu, Fjern. men generelt sindssygt fed struktur uh, man får lov til at sidde på Trifog, jeg rykker, uh, rykker rødderne op i Danmark, rykker til Schweiz, så uh, vi er også uh, med til uh, remote arbejde Det skal vi også fremme og, uh, mm. og, og så må vi se Der kommer, hvad tror, hvad tror du, du man Antone han siger til den samfundskontrakt Ja, han siger nok, at øh, jeg kan ikke kan blænde dig, fordi jeg rykkede også til UK. Jo. Ja. Ej, det siger og han så ikke. kom han tilbage, da han fik børn. Ja. <laughs> så altså, han har virkelig efterladt samfundskontrakten, så det er skidt ja. godt. Skål, Tu. Det er der ikke noget som helst i vejen for. Nu er du tilbage og bidrager til, til det danske skattesystem. Hvilket jeg også har tænkt mig på sigt. Øh, og jeg flytter ikke ud. Hvilket, hvilket del også, så... også kan blive nødvendigt. Er du jo sindssygt, at der bliver brugt mange penge på test i øjeblikket. Altså jeg, har, altså jeg tror, det må være det, vi må være det land i verden, hvor der bliver simpelthen taget flest test. Altså det er simpelthen ja, de podrer i hovedet røv. <laughs> <laughs> altså det er faktisk primært i hovedet, men... Ja. Ja, that's a <laughs> say, <is>. Get it. <laughs> hente, Heldigvis har vi ikke lige fået uh, analpodningen til Danmark endnu. Endnu. Men... Nevertheless, så er Tryfork on fire. Der skal stadigvæk bruges interns, som man kan søge på internship.trifolk.com. Og, og, og, og der ligger et link strategism. i episoden show notes til internship.trifolk.com. Og, og hvis I er interesseret at vide mere, så uh, ring til mig på 50 24 18 42. også hvis I er interesseret i at arbejde, og I har et, uh, en udvikler baggrund, eller går på mod som business analyst. Og ellers, Lars, så connect med os på LinkedIn, gå ind på iTunes, hvis jeg er der i forvejen, og giv os 5 s Og send jer CV. Er, og send jer CV, hvis, hvis det er noget, vi kan bruge. Ja. Og ellers, Lars, så er der vel ikke så meget andet for, end at, uh, end at slutte den af nogenlunde. Hvad mindre du har noget, du vil sige fra uh, The Great Nørrebro? Jo, men det har jeg faktisk herude. Jeg vil gerne sige, vi er godt og vel tør for episoder. Det vil sige, hvis I har nogle ønsker til folk, vi skal interviewe, slå på tråden, sig til, DMs, mails, telefon, whatever. Bare kontakt os med ønsker, så får vi det sat i, sat i gang. Og med de ord, så vil jeg lukke af med at sige. Mine.